Um, tamtrudi ketika sehemu ya pili bismillahir rahmani rahimi qala al-imam annahu rahimatullahi alayhi alhadithu alhadi ashra wa an abi muhammad alhasan ibn ali ibn abi رسول الله anhu الله rasulillahi sallallahu alayhi wasallama wa, wa rihanati radhiyallahu anhuma qala hafiztu min rasulillahi sallallahu alayhi wasallama بِئَ ما يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح أتى جماعة من شيوخ الإمام النووي حديث 11 أيポケا أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب بن رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بن علي بن أبي طالب سيبت نعم kuwa waladul walad mtoto wa mtoto yani mjuku katika karabu huitwa sibtu naam kwani yani mjukuu mtume kwa njia gani fa atimwa binti yake mtume wa zote rasul Yendi ye ndiye hasan na hussein tayyib wa rihānatihi naye alikuwa ni rihāna wa mtume rihāna nini aina ya mmea harufu mzuri wa kuputia aina ya mmea kama nyasi vile na mkichaka kidogo huwa na rangi ya kijani kijani na uweupe ina harufu nzuri kitambo katika au zamani katika hunta ilipokuwa bado ina mashamba ilikuwa ipatikana kwa wingi ilikuwa ipatikana kwa sasa kama unaona nimezaliwa katika hiyo shamba la mawe haiwa majumba kila sema haijaachiwa mmea sehemu alhasul mabani mtajua hilo kulikuwa na mmea hiyo inayoharufu hapo ilikuwa nyingi sana lakini sasa hivi imekatwa katwa na ikafia kwa mbali isionekane tena wallahu musta'an wa aitwa reihana reihana asema uh, Mpokezi wa hadith kuwa yeni reihana mtume yani kipenzi cha mtume alikuwa mtume akimpenda sana الحسن بن علي رضي الله عنه كذلك دقيقيك علي حسين رضي الله عنه اسما قال حفيده من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك نعم هي حديثني مختصر وحديث دف ان وجد ketika صلاه يا وتره khususnya صلاه يا تو ketika hiyo حديث ketika hiyo حديث جمله المambo ambao kwa alihfadh kutoka kwa mtume sallallahu alaihi Daa ma yaribuka ila ma la yaribuk Achana na kile ambacho kwa nalo na ushikamane na kile ambacho kwa una yakinini nalo unayo yakinini nayo Imekuja katika njia nyingine bimana maana hadithi hiyo asidku tumanina wal riba imekuja kwa mambo mengine asidku tumanina ukweli ni utulivu wal kadhibu na uongo ni shaka mtu ambaye kuwa ni mrongo huwa ana, anashaka ana shaka <clears throat> Naam kauli yake Mtume وسلم da ma yaribuka ila ma la yaribuka hii miongoni mwa kaida muhimu sana na yakifikiana na kaida iliyokuwa katika hadith tuliyosoma jana hadithi ya uh, an-Nu'man uh, ibn Bashir Aywa. man manitaka shubuhati istabra al wa 'irdhihi wa man fi shubuhati waqa'a fil haram ya afikiana nayo hii kaida katika miongoni mwa kaida kubwa katika dini nayo husiana na mas'ala mtu haija Uhakika wake uhalali wake kutokana na uharamu wake uzuri wake kutokana na ubaya wake ukweli wake kutokana na uongo wake iwapo itakufikia jambo ambalo haija hije kubainikia yaangukia sehemu gani naam basi bora kwako ni uliache ujiepushe nayo bora kwako ni ujiepushe nalo ukifanya hilo utakuwa umesalimisha dini yako Usiangukia katika dhambi na kadhalika heshima yako itaihifadhi usije ukavunjwiwa heshima Lakini hili endapo ni jambo ambalo kwa wewe aslan huna elimu ya kwanza atakiwa Naam kabla hujafanya ufanyaje uulizane Fasalu ahla dhikri in la taalamun wa'ulize ambokuwa ni wenye elimu wakubainishie hakika ya jambo hilo. Endapo utapata ni kuwa katika mambo ambokuwa wamefitelifiana na huwezi kujua usawa ni ipi basi kwako bora ni uwe mwenye kuliacha. Lakini katika mambo ya kunayo kunaayo ambokuwa watu wanachoona wamekitalifiana pamoja na kutofania kwao imepatikana lilo sawabu sawaabu imepatikana lilo sahihi mfano katika mambo ambokuwa wametofautiana wanachuoni naam Masala ya kufunga katika siku ya shaka siku ya shaka kunao katika wema waliyotangulia walikuwa wakifunga walikuwa wakifunga lakini kufunga ihtiyatana kwa kuchelewa kuwa huenda ikawa ni katika siku zaomagani na kuna mba kuwa wameenda kuwa haifai kufungwa katika masala kama hii walipotofautiana kuswahii na ilobainika na inkuja nususu kubainisha usawa ndani yake ni kuwa yomosha haifungwi kwa hivyo hapa useme kuwa mimi nitaacha kuangalia hili masala la ni wewe ushikamane na ile upande amba kuwa imebainika ukweli wake pamoja na kuwa walitofautiana pamoja na kuwa kuli tofautiana. Hivyo hivyo kisi ya masail mengine ambayo kwa anachoana umetofautiana. Iwapo kuwa imekuja araji ilokuwa sahihi katika masala basi yatakiwa kushikamana ilokuwa sahihi na ilokuwa ni kinyume cha hicho uwe ni mwenye kuachana nalo. Kwa hivyo hii hadith ni katika jumla ya kaida za msingi katika nanio ahkam za kisheria na inafanana na, na halitambokuwa tulichukua katika darasa ya jana. نعم الحديث الثاني أشر وأن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره حديثيا 12 ايبوكيه ابي هريره رضي الله عنه قامت صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء ketika uzuri wa muslimu wa mtu tarkuhu ma ni yeye kuacha kisicho mhusu. Hii hadith miongoni mwa hadith aslun min usulil adab alshar'iyyah. Hii hadith ni katika kama lilivyotaja mwalychoani ibnu Uthaymeen, Hii hadith ni katika misingi ya kiadabu. Misingi za adabu za Kiislamu. Adabu njema, adabu nzuri, tabia nzuri ambazo kuwa mtu Muislamu atakiwa ajipambe nayo. Asemma mtume min husni islamil mar'i katika min husni yani min jamal wa kamal katika ukamilifu na uzuri wa islamil mar'i wa islamu wa mtu aiywa katika ukamilifu na uzuri wa islamu wa mtu nini tarku huma la ya'ni kuacha kila ambacho kuwa la ya'ni la ya yahummu ambacho kuwa haja amrishwa haja ainishiwa haja elekezewa yeye kuhusika ndani yake Ye kujiweka mbali na jambo ambalo hali muhusu au haja ashiriwa yeye awe ni mwenye kuliingilia mtu Muislamu kunayo mambo ambayo ni ni faridha na kunayo mambo ambayo ni makatazo hayo ameelekezewa hayo ndi ambayo atakiwa ajishughulishe nayo au mambo ambayo kwa ni nafila sunna akajishughulisha nayo ama yale ambayo kwa haja hajahusishwa ndani yake ni mambo ambayo sio katika cheo chake sio katika martaba yake mathalan jambo la kuendesha nchi na utawala wa nchi hilo jambo la rais na wasma, wasaidizi wake haitakiwi mtu awe ni mwenye kujiingiza katika hilo rais kada rais kada Nchi yatakana kadha kada na akawa ni mwenye kufoka na kupiga kilele amejiingiza katika jambo ambalo ni si masuhulia yake tayeba huyu atakuwa ameitia dosari uislamu wake ile uzuri na ile ukamilifu ame ameiharibu mtu yehusiana na masala ya mahkama kupitisha hukumu leo hii kwa sana watu wazungumzia. Naam. Ni mhalifu, mtu mhalifu ameangukia kosa. Tapata kuwa watu waingilia bali wakachukua sheria mikononi kumpiga nakada, nakada. na kadha na kadha. Na ila hali huyu mhalifu ilikuwa, afikishwe mahakamani kwa kadhi kule ndiko Masala yake itaangaliwa na atahukumiwa. Mtu akajiingiza katika lila ambaloakuwa halimhusu. Naam huko kwa kile ambacho kwa kikuhusuni katika uh, pambo na uzuri wa Uislamu wa mtu Tofaidika katika hii hadith fawaid Asema mwanachoni mrutaymin anna alislamu yatafawat minhu hasanun wa minhu ghayru hasanin Tuafahamu kutokana na hii hadith kwa Uislamu nam huko katika maratibi Kunayo martaba ambapo kuwa Muislamu bora na martaba ambapo kuwa Uislamu usokuwa bora. Mtu akiwa katika martaba fulani atakuwa ni Muislamu bora. Na akiwa katika martaba isokuwa basi atakuwa si Muislamu bora. Bimana twahimizo tuwe waislamu bora na wenye kushughulika na jambo ambalo kuwa wewe watakiwa kujishughulisha nalo. nayo ni amrisho ya Allah subhana ta'ala, ulamrishwa utekeleze na kumfuata utumwa katika yale ambayo ya kuhusu nafsi yako ama ambayo sio katika mamrisho juu yako wewe bali ni katika viongozi au wenye masukulia tofauti tofauti basi na wewe Usiyo ni mwenye kujiingiza asema mwanachoni kadhalika al-Hafidh ibn Rajab rahimatullah alayhi faman abada Allah anistihbali qurbihi ambaye atamwabudu Allah subhana wa ta'ala kwa kumshuhudia Allah subhana wa ta'ala Yani kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yuko karibu nae kwa kuhisi kuwa Allah yuko karibu naye wa mushahadatihi biqalbihi kwa kumshuhudia kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa moyo wake yuko naye au alasti hibari qurbihi qurbillahi minhu au kwa kuhudhurisha kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yuko karibu naye yani katika martaba ya ihsan amubudu Allah kana kwamba amuona au kuwa Allah kuwa yeye anaona Allah subhanahu wa ta'ala watila'ihi alayhi fakad hasuna islamu huyo atakuwa amefanya uislamu wake kuwa ni uislamu bora walazima mindalika na ya lazimu kutokana Yee kuwa vile ayyatu kullama ya kullama la islamu kuacha kila ambachoakuwa hakimusu katika uislamu ambaye atakuwa ni mwenye kumabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika martaba ya ihsan kana kwamba yeye amuona Allah au kwa Allah subhanahu wa ta'ala amuona huyu atakuwa ni mwenye kufanya kile ambacho kwa Allah amemwamrisha na kujekusha na kile ambacho kwa Allah amemkataza nayo wa yashtagilu bima yanihu fihi na atakuwa ni mwenye kujishughulisha na kile ambacho kwa ameainishiwa yeye kujishughulisha nayo kwa kuwa yeye kwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko yuraqibu fa inahu yatawalla du min hadaini al makamaini al min Allah watariki kulli ma yustahiya minhu yatokamana na hii martaba ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kana komba muona au yeye kuona katawala ma, e, dumain makamain istihya min Allah mtu kumwonea aya e, Allah subhanahu wa ta'ala haya watarki kulli ma yustahiya minhu na akao ni mwenye kuacha kila kile ni chenye kustahiwa. chenye kukemewa na kukejeliwa katika jami hapo atakuwa ajishughulisha na kile ambacho kuwa na ya mhusu hii ni katika uislamu ulokuwa bora asema kadhalika mwanachuoni al-Ghazali ila jutarik ma la yani nini dawa ya mtu kuacha kile ambacho kuwa kimhusu tu mara nyingine watu wengine wana magonjwa haya ye lazima tu aingilie lazima aingilie hasa ataka tiba Apewa tiba asema mwanachuoni Al-Ghazali ila jutarima la yani ayalam an al-maut bayna dayhi ni mtu huyu nje aliyokuwa mauti iko mbele yake Nam wakati wowote atakuwa ni mwenye kufa wa ana masulun an kulli kalimatin takallama biha apenda kuingilia mambo ambayo hayamhusu ajiyokuwa ataulizwa kusiana na kila tamko atamka ajiyokuwa atakuwa ni mwenye kuulizwa Na akijua hilo basi ataachana nayo. Wa anna anfasahu ra'su malihi Kadhalika atambue kuwa yeye uhai wake ndiyo rasilimali yake. Ndiyo kitu ambacho kuwa cha thamani, cha tamani ambacho kwa nakimiliki. Uhai wake, yani wakati wake. Kwa hivyo asipoteze kwa mambo ambayo kwa hayamhusu. Wa anna lisanu shabakatu. Najue kuwa ulimi wake ndio shabaka nyavu ya kumwinda yeye Ima itakuwa sababu ya au kwa ulimi huo atakuwa ni mwenye kujiingiza katika yale ambokuwa hakuwa atakiwa kujiingiza nani itamuingiza katika balaa ataanabahi kuwa ulimi wake ni shabaka ni nyavu ya kumwindia kwa hivyo asiingilie ambekuwa hayamhusu leo mzungumzie rais uone kama utabakiya nyumbani kwako raha msareo tabegwa tachukuliwa taib yakdiru ala an yakt, yaktanis biha alhurul al ain ajua kuwa ulimi huo kadhalika huenda ikawa ni sababu ya yeye kuweza aiywa kupata hurul ain yani endapo azitumia katika njia nzuri atakuwa ni mwenye kupata faida au kadhalika akitumia katika njia mbaya basi itakuwa ni niabu ya kumuinia ye, fa wa fima la yanī khusran mubīn yeye kupozilia na kupoteza nyakati zake na fursa ambazo kuwa nazo hii katika kujishughulisha na lile ambalo kuwa ni mambo ambayo kwa hatakiwi la yanī zisizomhusu yeye kuacha zile fursa zikampita akajishughulisha na mengineo michezo kadha katika wakati amboku haatakii basi ni katika kusran al hii ndo dawa ya mtu ku, kuacha kujishughulisha na jambo ambalokuwa halimuusu. Ajua ajue kuwa mauti kombele, kombele yake kombele na kila ambacho kuwa anakizungumza atakuwa ni mwenye kuulizwa aiywa na kuwa hii nafasi amboku anayo ni rasilmali. inayotakiwa tumike katika jambo maalum si katika jambo ambalo silolati na yeye ulimi wake huu ambao kwa katika kuingilia mambo yengine ni katika aiywa shabaka nyavu, ima imaitamuinda au itakuwa yenye kumwokoa hapo huenda ikasemwa, au mara nyingine watu husema pale inapoamrishwa mema au katazwa maovu usituingilie kikao chetu We nini na mambo yetu kutuingilia ingilia Baadhi ya watu wenye jeuri na kiburi na kutaka kufanya maasi endapo au pindi tu wanapoadrishwa mema au kutawzwa na maongo huambia mwenye kuamrisha na kuakataza nini kunichunguza yani kumpachika na kumhimini mbona watufuatilie fasiilia aiyo min husnul islam almar tarku ala amin wamin fadhi watakutolea watakutolea hoja Uzuri wa Uislamu, ubora wa Uislamu ni mtu kutoingilia mambo ambayo kwa ya musu. Haya ya kuse kwa husu nini? Hapo Mwanzo umetumia dalili pasipopake. Pili, wataka wasiamrishwe mema maubu, na sikatazo maovu. Na hii katika tabia za wanafiki. Aiyo walmunafiquna ba'dhum min ba'dhin ya'muruna bilmunkar wayanhawna ni maarufu Aiyo wanafik baadhi yao kwa wao ni wenye kuamrishana mabovu maovu na, na kukatazana mema hii ni mema umekuja ku kuamrishwa na kukatazwa wow, na uovu wewe una unakemea na kukataa hizi ni katika sifa mbaya dalili umetumia kwa sipo yake ujapahamu dalili kuwa una ujinga kutosha kisha yaonyesha ya kuwa ni mtu ambekuwa ana hila na ataka tu Allah subhana wa ta'ala Mzee Msubhana Taala atupe salama. Inshallah takoni wenye kusimamia hadithi ya 12 kwa ajili ya wakati kuyoyoma zaidi. Nitasimamia hapo Allahu a'lam wa sallallahu, alam, wa sallallahu alam, wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam barakallahu feekum wa jazakumullahu khairan.